וייוועדו יחדיו לבוא, לנוד לו ולנחמו. ויסעו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו. ויסעו קולם ויבכו. ויקרעו איש מעילו. ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות. ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד.